Ось вони стоять на рейках перед тобою і обмацують тебе, ріжуть тебе ліхтарями. Їх мало, їх, можливо, тільки п'ятеро. Але що вдається тобі помітити крізь безжальне світло? Це їхню надзвичайну, позбавлену здорового глузду озброєність. Бо в кожного при собі, як не вогнемет чи ручний кулемет, під яким десять років тому ти сам угинався на маршах, у легендарній цариці піхоті, то принаймні пара безвідмовних АКСів, начинених жахними кулями зі зміщеним центром ваги. Про страшенну кількість ножів, які випинаються з усіх можливих кишень їхніх комбінезонів, тобі вже й згадувати не хочеться. А існують же в цих кишенях ще й гранати, динамітні шашки та інша новочасніша і прицікава вибухівка, назви якої ти вже щасливо позабував. «Хто такий?» – запитав один із них, у той час як інший, бородатий, обшукує тебе і, знайшовши в торбезі заснулого сома, довго до нього принюхується. «Прізвище моє – кропива, але тато описалися під опригора», – чемно відповідаєш за старою витверезниківською звичкою. Бійці вибухають досить нещівним сміхом. За винятком того, котрий ставив питання, певно, старшого, бо він люто ззиркає то на них, то на тебе. Во, блять, нажралса, чуєш від одного з них крилату фразу, що її вже десь і колись чув сьогодні. Як потрапили в зону рядового метро? наливається жорсткістю старший. Як я сюди потрапив? замислено повторюєш і на хвильку зосереджуєшся. А як я взагалі потрапив у цей світ? Як потрапляє сюди кожен з нас? Адже в безмежі космічного небуття всі ми являємо собою дивовижний приклад торжества випадковості. Людство – це випадковість. Цивілізація – випадковість. Хоча з іншого боку, на все є божественне проведіння, друзі. І йому забаглося, щоб я нині складався з чотирьох основних рівнів. Вимкніть, я прошу, вимкніть хоч одненьку лампу. Попочуваюся, ніби в гестапо. Очам болить. Дякую. Найперший рівень моєї нинішньої духовності – це пиво, випити на фон Візіна. Там же випити і червоне вино становить другий, багато в чому визначальний рівень над самісінькою твоєю головою щось свиснуло, певно, куля. Я спрашиваю, як ти попав в охороняй зону. нетерпеливиться старший. Про це запитуйте в тих, хто її охороняє, знизуєш плечима і з простодушністю якого небудь Омелька з водевіллю просвітянського періоду. А я розповідаю вам про значно важливіші й цікавіші моменти. До речі, згадав. Не чотири, а цілих п'ять рівнів становлять нині мене. Бо над червоним вином залягає ще самогонка, випита знову ж таки на фон Візіна. «Риба какая-то дохлає, Таріш Капітан», – доповідає результати обшуку Бородатий. «Так», – дещо спокійніше, Таріш Капітан. «Я затримую вас для вияснення обстоятельств. Руки можете опустити». «Дай вам, Боже, здоров'я! Дякуєш!» «А ви взагалі хто будете?» «Капітан Шелудьков, командир загону по винищенню щурів імені Фарабундо Марті», підносить він долоню до свого берета. «Честь віддає, чи що?» «О, то це ви!» – радієш такій непересічній зустрічі. «Але не встигаєш, як слід, натішитися, бо той самий бородань зав'язує тобі очі світло-непроникною хусткою, і тоді штовхає тебе у спину чимось дуже твердим і неприємним. «Вперед!» – каже. «І тобі залишається тільки виконати це розпорядження. Відчуваєш, як вони беруть тебе досередини, хоча про яку там утечу можна мріяти у твоєму становищі, але ти зусібіч оточений чуроловими інтернаціоналістами». І ви йдете спершу тунелем, отим мертвим таємним відгалуженням, по якому нині не мчать потяги метро, потім кудись повертаєте, здається, в якусь браму, потім ідете сходами вниз, знову вниз. Потім хтось із них набирає якісь цифри на щиті блокування, і якась стіна мурована, ще невільниками Івана Третього, розсувається. Але ти можеш лише здогадуватися про все це про рухомість стіни, написи старослов'янською в'яззю, «Постороннім вход вас прищон». І збоку виглядає все це вочевидь надто кумедно, ватага переозброєних диваків у тяжких, майже хокейних обладунках, під плямистими комбінезонами, пильно і невсипно веде кульгавого обдертого п'яничку з величезною і, коли не брати до уваги, сома порожньою торбою в руці. Але якщо зважити на факт, що за японським літочисленням Ти, фон Еф, самий, що не є, Щур, то відразу вимальовується абсолютний сенс усього. Щуролови піймали Щура. Слава Щуроловам, Щурові ганьба. Бо справа втім, що ось уже протягом року Москвою повзуть чутки, підкріплені жовтою і не лише червоною пресою, Ніби в нетрях метрополітену завелися велетенські з добру вівчарку Зевбільшки щури. Вони безжальні та знавіснілі. Все живе, моментально роздирають у клоччя, поза як товщина їхніх різців сягає одного сантиметра. Вони ненаситні у пожиранній популяції, Наділені сатанинською хитрістю та здатністю орієнтуватися в лабіринтах метро. Ці породження екологічних катаклізмів, ці мутанти Антихриста, ці апокаліптичні почвари, або, що гірше, штучно виведені в заокеанських лабораторіях і закинуті в наші підземелля-бестії, фактично робляться господарями московських надр. Раніше вони давали знати про себе лише вночі, зараз почали з'являтися навіть удень, Причому на досить людних станціях, як, наприклад, Барикадная сіючи там паніку і смертельний переляк. А на станції «Біговая» вони навіть були на деякий час захопили ескалатор і тримали його під своїм контролем. Відтіснити їх у глибину тунелю вдалося тільки за допомогою потужних лазерних установок, що ними свого часу був зупинений і навальний наступ хунвейбінів на радянсько-китайському кордоні. Поїзди метро тепер часто і непередбачено змушені гальмувати посеред перегону. А пояснення цього просте. Кількість щурів зростає, і їхні скупчення на рейках робляться такими густими, що колеса просто грузнуть у розчавлених щуриних тілах. Ці жертви з боку щурів, однак, не здаються вічними. Нерзенні тварюки дедалі краще пристосовуються до ситуації. Ними вже загризено кілька машиністів, а ще кілька доведено до божевілля. І тепер їх ізольовано від суспільства у клітках і казематах психіатричного інституту імені Академіка Сніжневського. Проте ці факти зберігаються в найсуворішій таємниці, за розголошення якої відповідного функціонера карають вірною смертю, довічним засланням у московське підземелля. Родинам покійних і збожеволілих було повідомлено, що бідолахи пропали безвісти випадково переплутавши колії і заїхавши у нікому знані тупики. Від певного часу все, що пов'язане з метрополітенівськими щурами, оповите надзвичайною службовою секретністю. У Московському КГБ створений спеціальний підвідділ з кількома лабораторіями. Ведуться якісь досліди за участю найкращих науковців, екстрасенсів і тибетських чинців. Сформовано добровільні боївки з колишніх афганців, які ночами прочісують підземну Москву і безжально шматують розривними кулями будь-кого, хто трапляється їм на шляху і, бодай, віддалено нагадує щура. Це міцні й самовіддані хлопці. І зараз вони кудись женуть тебе, фон Еф. І дякуй Богові, що вони із самого початку не вшпарили по тобі кількома чергами, аби потім, скрушно похиливши голови, трошки зажуритися. Вони йдуть мовчки, з тебе оточивши, а ти все намагаєшся їх розговорити. «Ей, хлопці!» – кажеш. «Я завжди подивляв ваші сміливості та жертовності. Ви єдині, ким може по-справжньому пишатися це наскрізь розкладене суспільство. Крім членів Політбюро, звичайно. Хоча з іншого боку, якщо ти не вмієш більше нічого крім як пускати з носа бульки, а з автомата черги, якщо м'язи твої ще молоді, а москові звивини ще недостатньо звивисті, якщо в ОМОНі вакансій немає у зв'язку з особливою престижністю цього гуманістичного підрозділу, то, мабуть, і справді залишається лісти під землю і ганяти щурів. Але все-таки я хотів би знати, що кажуть вам ваші кохані, подруги, ваші дружини та сестри, коли, відстрілявши тяжку нічну зміну, ви змиваєте із себе у ванні чорні згустки і клоча налиплої шерсті. Або коли знаходять на помацки у ваших кишенях скручений, мов шпагат, відрубаний голий хвіст півметрової довжини. Чи люблять вони вас так само, як і раніше? Чи віддають так саморадісно весну свого тіла в коханні? Заохочений їхньою отопілою мовчанкою, продовжуєш. Адже справи тут уже не так у щурах, як у потребі когось винищувати. Усе життя я доводив собі та іншим, які мене, правда, не розуміли, що світ цей занадто брутальний, аби можна було його змінити на краще за допомогою слів, але й занадто ніжний, аби щось у ньому змінити за допомогою куль. Тобто навпаки. ну. Ви самі розумієте, появу в метрополітенівських надрах раніше незнаного науці має на увазі порівняльну біологію різновиду щурів слід лише вітати з точки зору буттєвого збагачення. Хоча сам по собі кожен окремо взятий щур, у тому числі і я, безперечно, тілює в собі якусь частку зла і виступає активним його поборником. І все ж мені чомусь неймовірно шкода цих зухвалих, непокірних, цих неповторних, погодьтеся, створінь. Маю на увазі щурів як найвищу стадію еволюції. Хоча вас мені так само шкода. Бо ви, як і щури, винищувані вами, чи не найостанніше з породжень імперії. Ви її лебедина пісня. І саме тому у вашій війні не буде переможців і переможених, а будуть самі лише жертви. Ти міг би ще з півгодини розвивати цей свій безглуздий блазинський монолог фон Еф Якби раптово і без попередження тебе кудись не заштовхнули Аж ти впав на тверду і зимну поверхню, здається, на голий цемент Попіздімні тут і що, Жан-Поль Сартр драний Незлостиво буркнув юний капітан Шелудьков, здираючи з очей твоїх полуду Це була клітка Досить на щастя простора клітка посеред тісного, задушливого і вогкого приміщення, освітленого настільки тьмяно, що це могло нагадати хіба що діжурний світ у нічній казармі. З трьох боків клітка була відокремлена від світу грубими гратами. З четвертого боку, за твоєю спиною, була стіна із зачиненими дверима, за якими щось люто вовтузилося і скавчало але ти ніяк не міг визначити, що саме. «А взагалі, капітане, на якій такій підставі ви поводитеся зі мною, наче як котрийсь із ваших щурів?» – згадав ти нарешті про засадничі права людини. «Вас затримано в зоні урядового сполучення і зв'язку. Цього достатньо», – чітко пояснив той. «Достатньо для чого?» – поцікавився ти. «Для всього», – пообіцяв капітан і наказав одному зі своїх орлів зачинити клітку ззовні, бо там були ще одні двері, гратовані. А сам пішов, вочевидь, кудись і комусь доповідати. З'ясовувати обставини. Імперія цікава тим, що деякі обставини в ній з'ясовуються по кількасот років. Потім усіх реабілітовують і жертв, і катів. Але це вже не має ніякого значення. Кажеш ти – і, позіхнувши, западаєш у дрімоту, притулившися спиною до холодних металевих дверей, об які щось кидається і шкребеться. Можливо, через 300 років археологи знайдуть твій скелет.